Частина дев'ята. Молитви. Розділ перший. Барбі і Джулія Шамвей недовго балакали. Не було про що. Барбі подумки зауважив, що окрім їхньої машин на дорозі більше нема. Але поза містом у більшості вікон фермерських будинків світиться. Тут на висілках, де господарі завжди мусять робити якусь нагальну роботу, ніхто не покладав великої надії на електрокомпанію західного мейну і тому генератори мали майже всі. Проїжджаючи повз радіовежу РНГХ, вони побачили пару червоних вогників, що, як завжди, зблискували на її верхівці. Електрифікований хрест на фасаді невеличкої будівлі студії горів теж, білий осяйний маяк серед темряви, а понад ним по небу теж, як зазвичай, з екстравагантною щедрістю було розсипано зірки, Безкінечне сяйво енергії, що не потребувало ніякого генератора. «Я подеколи вибирався сюди на риболовлю», – промовив Барбі. «Тут спокійно». «Ну то як вдало?» «Риби повно, але в повітрі іноді так тхне, ніби брудною білизною, що не доведи Господи. Чи то добривами, чи ще чимось, але я так ні разу і не наважився покуштувати виловленої риби». «То не добрива, то чисте лайно». Відоме також, як запах лицемірства. «Пробачте!» Вона показала на темний силует, що врізався шпилем у зоряне небо. «Церква Святого Христа Спасителя. Вони володіють тією станцією РНГХ, яку ми проїхали. Її ще називають радіо Ісус. Чули?» «А вже ж я звернув увагу на цей шпиль!» Знизав він плечима. «І станцію цю знаю. На неї важко не натрапити, якщо живеш тут і маєш радіоприймач». «Фундаменталісти?» «Порівняно з цими консервативні баптисти просто пухнастики. Сама я ходжу до Конго, бо не переварюю Лестера Когінса. Всі оті гі-гі-гі, ось ви потрапите до пекла, а ми ні!» І всяке тому подібне. Кому шовком, а кому вовком, отак. Хоча мені завжди було цікаво, звідки в них можливість утримувати таку потужну 50 кіловатну радіостанцію. Благодійні пожертви. «Мені, либонь, варто було би порозпитувати Джима Ренні», – пхикнула вона. «Він у них диякон». Джулій належав чистенький Prius Hybrid, автомобіль, який, на думку Барбі, не личив хазяйці непохитно-республіканської газети, утім, цілком гідної парафіянки першої конгрегаційної церкви. Але машина їхала майже безшумно, і радіо працювало. Єдине, що тут, на західній околиці міста – Сигнал радіо Ісуса був таким потужним, що глушив майже все інше на FM-частотах. Цієї ночі вони передавали якусь святенницьку лайномузику, від якої Барбі ломило голову. Звучало це так, ніби польки з сольним акордеоном чеше і якийсь оркестр, потерпаючих від бубонної чуми. «Чому б вам не пошукати чогось на середніх хвилях?» – попросила вона. Він почав крутити настройку, натикаючись лише на марнослівне, нічне базікання, поки аж наприкінці шкали не натрапив на якусь спортивну станцію. Тут він почув, що перед плей офф матчем Марінерс і Ред Сокс на їхньому стадіоні Фенвей Парк у Бостоні було оголошено хвилину мовчання на спомин жертв того, що диктор назвав колізією в західному Мейні. Колізія промовила Джулія. Термін, мабуть, характерний саме для спортивного коментатора, хоча не так вже й багато я їх чула. Можете його вимкнути. Десь через милю після того, як вони проїхали церкву, крізь дерева почало живріти світло. За черговим поворотом дороги вони в'їхали просто всліпуче сяйво прожекторів, що розміром були, як ті прем'єрні сонця в Голлівуді. Два були націлені в їхній бік, ще пара прямо вгору. Рельєфно виступала кожна вибоїна на шосе. Худими привидами здавалися стовбури Беріс. Барбі охопило відчуття, ніби вони в'їжджають прямісінько в якийсь фільм-нуар кінця 1940-х років. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» – захукав він. «Ближче не треба. Виглядає так, не там нічого нема. Але повірте мені, воно там є. І воно може в мент знищити всю електроніку вашого автомобільчика» якщо чогось ще гіршого не наробить. Зупинившись, вони вийшли з машини. Трохи постояли перед її передком, мружачись від сліпучого світла. Джулія підняла руку, прикриваючи очі. Одразу позаду прожекторів стояли ніс до носа два військових фургони з коричневими тентами. На додаток по дорозі було розставлено козла, їхні лапи закріплені мішками з піском. У темряві рівномірно гуділи двигуни. Не один генератор, а кілька. Барбі помітив товсті електрокабелі, що зміями повзли від прожекторів у ліс, де за деревами жевріли інші вогні. «Вони хочуть освітити весь периметр», – сказав він і покрутив піднятим угору пальцем, як бейсбольний суддя, котрий сигналізує чиюсь перемогу. «Прожектори навкруг усього міста, освітити тут все наскрізь і вгорі». «А навіщо вгорі?» щоби попередити про загрозу для повітряного руху, якщо когось сюди раптом занесе. Гадаю, зараз вони найбільше переймаються саме цим. Але завтра повітряний простір над мілом буде запечатано, не згріж, за грошовий мішок дядька Скруджа. У смугах темряви по боках прожекторів, проте видимі в їх відблисках стояли півдесятка озброєних солдатів у парадній стійці вільно, спинами до периметра. Напевне ж, вони почули наближення автомобіля, хоч як тихо він не гудів. Проте жоден не озирнувся в їхній бік. «Аго, в хлопці!» – погукала Джулія. Жоден не обернувся. Барбі від них цього і не очікував. Перед виїздом Джулія розповіла йому, що почула від полковника Кокса. Але мусив спробувати. А оскільки він розумівся на знаках розрізнення, то й знав, як саме це зробити. Тутешнім шоу керують сухопутні армійці. Участь Кокса підказувала йому такий умови вид. Проте ці хлопці не належали до них. "Йо, морпіхи!" гукнув він. Безрезультатно. Барбі підступив ближче. Він уже помітив темну горизонтальну смугу, що зависла в повітрі над дорогою, але поки що ігнорував її. Його більше цікавили люди, котрі охороняли бар'єр чи купол. Шамвей розказала йому, що Кокс називав цю штуку куполом. «Якось дивно бачити розвідників з корпусу морської піхоти вдома, у Штатах», – промовив він, підходячи ближче. «Усі спецоперації в Афганістані вже завершено, так треба розуміти?» «Безрезультатно». Він підійшов ще ближче. Йому здавалося, гравій під його підошвами так голосно репить, що аж луна йде. «Я чув у вашій бригаді надзвичайно багато кицьок». — Уже легше. Якби тутешня ситуація виглядала насправді зле, сюди б, напевно, прислали рейнджерів. — Дрочило, — пробурчав хтось із них. Не вельми значний успіх, але Барбі повеселішав. — Попустіться, хлопці, попустіться та давайте потеревенимо. Знову безрезультатно, а він уже стояв ледь не впритул до бар'єра чи купола. Шкіра йому не взялася сиротами і волосся не стало сторч на потилиці. Але він знав, що ця штука зовсім поруч. Він відчував її. І навіть бачив. Смуга висіла в повітрі. Йому не ясно було, якого кольору вона виявиться при денному світлі. Хоча він і здогадувався, що червоного кольору небезпеки. Намальовано її було аерозольною фарбою. І він міг закластися всім умістом свого банківського рахунку. Наразі там лежало десь трохи більше п'яти тисяч доларів що йде вона навкруг усього бар'єра. «Як зашморх на мішку», – майнула думка. Стиснувши кулак, він постукав зі свого боку по смузі, знову почувши той самий звук, ніби по склу. Один із вартових морпіхів аж підскочив. «Не думаю, що варто», – почала Джулія. Барбі її проігнорував. Його це почало вже бісити. Злість, що весь день накопичувалася в глибині душі, отримала нарешті свій шанс. Він розумів, що не варто дручити цих хлопців, вони усього лише пішаки, але стриматися було не сила. «Йо, морпіхі! Виручайте братана!» «Кінчай, чувак!» Хоч той, хто це сказав, навіть не озирнувся, Барбі зрозумів, що саме він начальник цієї веселої ватаги. Знайома інтонація, він сам такою колись користувався, неодноразово. «Ми маємо наказ, тож краще ти нас виручи!» «В іншому місці, в інший час я радо пригостив би тебе пивом або надрав сраку. Але не тут і не цієї ночі. Що на це скажеш?» «Скажу гаразд», – відповів Барбі. «Проте, оскільки ми по різні боки спільної проблеми, мені від цього не радісно». Він обернувся до Джулії. «Де ваш телефон?» «Вам би і власний не завадив». Продемонструвала вона йому телефон. «За ними майбутнє». «Я мав», – відповів Барбі. Купив дешевку на розпродажу, майже не користувався. Полишив у шухляді, коли намагався накивати п'ятами з цього містечка. Там він і зараз мусить лежати. Вона вручила йому слухавку. «Номер набирайте самі. Мені треба працювати». Підвищивши голос, щоб її почули, застиглі в тіні прожекторного сяйва солдати вона гукнула. «Я видавець місцевої газети, врешті-решт, і хочу зняти кілька кадрів». А далі продовжила ще голосніше. «Особливо мені згодяться знімки, де солдати стоять обернені спинами до міста, в скрутному становищі». «Мем, я вам не рекомендував би цього робити», – відгукнувся їхній командир, кремезний парубок з широкими плечима. «Зупиніть мене», – запропонувала вона. «Гадаю, ви й самі знаєте, що ми не можемо цього зробити», – відповів він і стоїмо ми до вас спинами, бо такий наказ. Пане командире, крикнула вона, скрутіть щільненько ваші накази, нагніться і засуньте їх собі туди, де дуже проблематична якість повітря. У сліпучому світлі Барбі побачив чудернацьке видовище. Губи її перетворилися на суцільну, жорстку, безжальну риску, а з очей струменіли сльози. Поки Барбі набирав номер із загадковим кодом, вона почала знімати. Спалахи фотокамери виглядали блідо порівняно з живленими від генераторів прожекторами. Але Барбі помітив, що солдати здригаються з кожним її клацанням. «Хотілося б їм либонь, щоб на знімках не було видно їхніх знаків розрізнення», – подумав він. Полковник армії США Джеймс О. Кокс казав, що о 10.30 сидітиме, тримаючи руку на телефоні. Джулія з Барбі приїхали трохи запізно і Барбі набрав номер десь за двадцять хвилин до одинадцятої. Проте Кокс, мабуть, дійсно не прибирав руку з апарата, бо не встиг телефон видати і половину першого гудка, як колишній командир Барбі озвався. «Алло, Кен слухає!» Хоча роздратування не покинуло Барбі, він все одно розсміявся. «А то ж, сер, а я той самий куруваль, що продовжує встрявати у всякі веселі оборудки!» Кокс також засміявся, гадаючи, поза всякими сумнівами, що початок у них виходить гарний. Як ви там, капітане барбара? Я в порядку, сер. Але з усією моєю повагою зараз я просто дейл барбара. Єдине, на чим я тепер можу капітанствувати, це гриль та глибокі пательні в місцевому ресторані, до того ж, у мене нема зараз настрою до теревенів, я збентежений сер. Оскільки бачу перед собою спини цілої зграї дрочил морпіхів, котрі всіляко уникають того, щоб обернутися і подивитися мені прямо у вічі, я також ще й вельми обурений. Розумію. Проте ви мусите дещо зрозуміти, поглянувши на це з мого боку. Якби ті вояки могли чимось зарадити або ж покласти край цій ситуації, ви бачили би їхнє обличчя, а не сраки вірите мені? Я чую вас, сер. На відповідь це було мало схоже. Джулія все ще знімала. Барбі відсунувся на край дороги. Звідси він розглядів поза фургонами великий намет і ще один менший. Напевне, там містилася їдальня, а також заповнену іншими машинами стоянку. Спецпідрозділи отаборилися тут, а ще більші табори, либонь розташовані там, де з міста ведуть 119 і 117 шосе. Отже, це надовго. Серце йому занило. «Та газетярка поряд?» – спитав Кокс. «Вона тут. Знімає. І ще, сер, повна відкритість. Усе, що ви мені скажете, я переповім їй. Зараз я на цьому боці». Джулія припинила своє заняття і послала Барбі посмішку. «Зрозуміло, капітане. Сер, звертаючись до мене таким чином, ви не заробите собі ніяких очок». «Гаразд. Хай буде просто Барбі. Так краще. Так, сер». А щодо того, що саме та леді хоче опублікувати, заради добра мешканців вашого містечка, я сподіваюся, в неї вистачить почуття міри. Гадаю, саме так. А якщо вона надсилатиме свої знімки електронною поштою назовні, до якихось новинних служб чи, скажімо, у Нью-Йорк Таймс, з інтернетом у вас може трапитися те саме, що і з телефонними кабелями. Серце – доволі гівняна гра. Рішення приймаються людьми вищого рівня зарплатні. Я лише ретранслятор. Барбі зітхнув. Я їй скажу. Що ви мені скажете? Запитала Джулія. Якщо ви намагатиметеся передати кудись ваші знімки, вони можуть ціле місто позбавити доступу до інтернету. Джулія показала рукою жест, який у Барбі слабо асоціювався з симпатичними леді республіканських переконань. Він знову повернувся до телефонної розмови. «Як багато ви мені розкажете?» «Все, що сам знаю», – відповів Кокс. «Дякую, сер. Хоча Барбі мав великі сумніви щодо щирості Кокса стосовно геть усіх питань. Армійці ніколи не розповідають усього, що знають. Чи як їм здається, нібито знають. «Ми називаємо цю річ куполом», – сказав Кокс. «Але воно не купол. У всякому разі воно нам таким не здається. Ми вважаємо, що це така капсула» стінки якої точно збігаються з межами міста. Говорячи точно, я саме це маю на увазі. А вам відомо, наскільки ця річ висока? Схоже, що здіймається вона на 47 тисяч футів лишком. Нам невідомо, чи верхівка в неї кругла чи пласка. Поки що принаймні. Барбі промовчав. Від ошелешення. А щодо глибини, хто зна? Наразі нам лише відомо, що глибше сотні футів. Це та глибина, до якої вже дорилися на кордоні між Честермілом і тим, поза муніципальним поселенням, що лежить на північ від вашого міста. ТР-90. Власний голос здався Барбі якимось безбарвним, апатичним. Між іншим, ми розпочали в гравійному кар'єрі, який уже мав футів 40 глибини чи близько того. Я бачив спектрограми, від яких розум заклинює. Довгі шари метаморфічної породи просто розрізано наскрізь. Провалля нема, але можна помітити зсув там, де трохи опустилася північна частина геологічного пласта. Ми перевірили сейсмографічні записи метеостанції в Портленді, і ось вона. Об 11.44 ранку було зафіксовано поштовх – 2,1 бала за шкалою Ріхтера. Отже, тоді-то це і трапилося. Чудово! зауважив Барбі, сподіваючись, що прозвучало це саркастично, але почуття шоку, приголомшення не дозволяли йому бути надто цього певним. Усе це ще не остаточні дані, але переконливі. Звісно, вивчення проблеми лише почалося, але вже зараз виглядає на те, що вглиб ця штука йде настільки ж, наскільки й угору. Тож якщо висота в неї 5 миль, звідки ви це довідалися? Радаром? Аж ніяк. Цю річ не видно на радарі. Нема способу її упізнати, поки на неї не наштовхнешся, або поки не наблизишся в притул. Людські жертви, коли вона встановлювалась, виявилися напрочуд скромними, але мертвих птахів здовж контуру до чорта, і всередині, і ззовні. Я знаю, я їх бачив. Джулія вже закінчила свої зйомки і стояла поряд, слухаючи, що каже Барбі. То як ви дізналися про висоту? Лазери? Ні. Вони теж проникають наскрізь. Ми використали ракети з холостими головками. З четвертої дня з Бенгора почали робити регулярні вильоти F-15A. Дивно, що ви їх не чули. Я, може, і чув щось таке, проказав Барбі, але мій мозок переймався іншим. Літаком, лісовозом, людьми, що загинули на шосе 117. Тими напрочуд скромними людськими жертвами». Вони рикошетили й рикошетили, а тоді вище 47 тисяч футів, вжик-вжик, і почали собі летіти геть. Між нами, кажучи, я навіть здивований, що ми не втратили нікого з наших акробатів-літунів. А вони вже пролетіли понад цією штукою. Менше двох годин тому місія пройшла успішно. Хто це зробив, полковнико? Ми не знаємо. Це наші? Це якийсь науковий експеримент вийшов не тим боком? Чи це, Господи, вбережи якесь тестування? Ви обіцяли мені правду. Ви заборгували правду цьому місту. Люди тут уже дуже налякані. Розумію, але ми тут ні до чого. А хіба ви знали би, якби це було не так? Кокс завагався. Коли він заговорив знову, голос його звучав тихіше. Я маю надійні джерела в моєму департаменті. Хтось лише пердне в Службі безпеки, як нам уже чутно. Те саме, що до дев'ятої групи в Ленглі і пари інших контор, про які ви ніколи навіть не чули. Цілком ймовірно, що Кокс казав правду. Проте не менш ймовірним було і протилежне. Він цілком відповідав власному покликанню, врешті-решт. Якби його поставили вартовим отут, серед холодної осінньої темряви, в ряду оцих дрочил морпіхів, Кокс точно так стояв би спиною до міста. Йому б це не подобалося». Але наказ, є наказ. Чи є сподівання, що це якийсь природний феномен, спитав Барбі. Такий, що цілком відповідає визначеним людьми кордонам міста, з кожним завертом і кожною сраною щілинкою, як ви гадаєте? Моя справа питати, ця штука проникне? Ви знаєте, вода проникає, сказав Кокс, хоча й потрошку. Як таке може бути? Утім, він сам бачив, як дивно поводиться вода. Разом з Джендроном вони це бачили. Звідки нам знати? В голосі Кокса почулося роздратування. Ми працюємо з цим усього лише якихось 12 годин, навіть менше. Тут так раділи, так ляскали одне одного по спинах, коли тільки вичислили, на яку висоту ця річ здіймається. Згодом і нове щось з'ясується. Але поки що ми просто не знаємо. А повітря? Повітря проникає краще. «Ми встановили пункт моніторингу там, де ваше місто межує...» м -м, Барбі розчув шелестіння паперів. «З Гарлоу. Там уже провели, як вони це називають, продувні тести. Гадаю, так вимірюється співвідношення між кількістю того повітря, що проникає, і того, що відбивається. У будь-якому разі повітря проходить, і то набагато краще за воду, хоча науковці кажуть, що все одно не цілком». «Це дуже сильно вплине на вашу погоду, друже, хоча поки що ніхто не в змозі сказати, в який бік. Чорт, можливо, Честер Мілл перетвориться на Палм Спрингс!» Розсміявся він, проте доволі вимушено. «А тверді частинки?» Барбі подумав, що відповідь на це питання йому відома. «Аж ніяк», – заперечив Кокс. «Тверді частинки не проникають. Принаймні, нам так здається». І, певне, вам варто знати, що так само відбувається в обох напрямках. Якщо тверді частинки не проходять всередину, не виходять вони і назовні. Це означає, що автомобільні вихлопи. Тут нема, де далеко їздити. У поперек Честер -міл сягає хіба що чотирьох миль. А по діагоналі, він глянув на Джулію, сім, не більше, підказала вона. Кокс продовжував. А ще в нас не думають, що викиди мазутних обігрівачів становитимуть велику проблему. Гадаю, у місті кожен має гарненьку і дорогу опалювальну систему такого типу. В Саудівській Аравії в ці дні всі машини їздять з липучками на бамперах, де написано серцем я з новою Англією. Але сучасні мазутні обігрівачі потребують електрики для забезпечення регулярної іскри запалювання. Із запасами пального у вас мусить бути все гаразд, оскільки опалювальний сезон ще не розпочинався, хоча в нас вважають, що багато користі вам воно не принесе у довготривалому вимірі, тобто зважаючи на забруднення повітря. Ви так думаєте? Приїздіть сюди, коли тут тридцять нижче нуля і вітер дме так, що. На мить він затнувся, а вітер дутиме? Нам це не відомо, сказав Кокс. Спитайте в мене завтра, і тоді, можливо, в мене з'являться принаймні хоч якісь теоретичні міркування. «Ми можемо палити дрова», – сказала Джулія, – «передайте йому». «Міс Шамвей каже, що ми можемо палити дрова». «Там у вас люди мусять бути обережними з цим, капітани Барбара». «Барбі, звісно, деревини у вас більше, ніж достатньо, і ніяка електрика не потрібна для її запалювання і підтримування горіння. Але дрова продукують сажу». Чорт, забирай, вони продукують канцерогени. Опалювальний сезон тут починається, Барбі подивився на Джулію. 15 листопада, підказала вона. Чи близько того? Міс Шамвей каже, що в середині листопада. Тож пообіцяйте мені що ви ще до того вирішите цю проблему. Я можу лише сказати, що ми будемо працювати над цим як скажені. Наразі я мушу завершувати нашу розмову. Розумаки, принаймні ті, яких ми вже встигли підключити, всі погоджуються з думкою, що ми маємо справу з якимось силовим полем. «Чисто тобі стар трюк», – промовив Барбі. «Телепортуй мене, Снотті!» «Прошу!» «То пусте. Продовжуйте, сер!» Вони всі погоджуються з тим, що силове поле виникло не саме собою. Його мусить генерувати щось поблизу або в центрі нього. Наші хлопці гадають, що центр – це найімовірніше. Це як держак парасольки. Так один з них висловився. Ви вважаєте, що це робота когось зсередини? Ми не відкидаємо такої можливості. Але на наше щастя в місті ми маємо відзначеного нагородами офіцера. Колишнього, подумав Барбі. А нагороди пішли на дно Мексиканської затоки півтора роки тому. Проте, схоже, що строк його служби – Продовжено. Подобається йому самому це чи ні. Гастролі подовжено на вимогу публіки, як то кажуть. Чиєю спеціалізацією в Іраку було полювання на фабрики вибухівки Аль-Каїди, знаходження їх і ліквідації. Отже, просто якийсь такий собі генератор. Йому згадалися усі ті генератори, які вони проминули, їдучи сюди з Джулією Шамвей. Ті, що гули в темряві, виробляючи тепло і світло пожираючи заради цього пропан. Він усвідомив, що тепер пропан і акумулятори навіть більше за їжу стають у Честер Мілі золотим стандартом. Однак він розумів, люди точно палитимуть дрова. Коли похолодніше і закінчиться пропан, вони спалюватимуть багато деревини, стовбури, гілки і тріски, і будуть досраки їм усі ті канцерогени. Той генератор навряд чи схожий на ті, що працюють, «Цієї ночі у вашому закутку нашого світу», – промовив Кокс. «Машина, яка здатна творити таке, ми не знаємо, на що вона може бути схожа, чи хто міг її збудувати». «Але наш дядечко Семі бажає таку машинку собі», – підхопив Барбі. Телефон у його руці міг ось-ось луснути, так міцно він його стискав. «Це є пріоритетним завданням, чи не так, сер? Бо така машинка здатна змінити світ, мешканці цього міста – Питання абсолютно другорядне. Фактично другорядні втрати. «Ох, тільки не треба мелодраматизму», – відрізав Кокс. «У даному випадку наші інтереси збігаються. Знайдіть генератор, якщо він там і знаходиться. відшукайте його, як ви розшукували бомбові фабрики, і змусьте його перестати працювати. Ось і кінець проблеми. Якщо він тут є. Якщо він там, значить все окей. Ви спробуєте? А хіба я маю вибір?» Мені так не здається, але я кадровий військовий, для нас свободи вибору не існує. Кене, це реально якісь срані протипожежні навчання. Кокс не поспішав із відповіддю, хоч і на тому боці лінії застигла тиша, не рахуючи ледь чутного гудіння, яке могло вказувати на те, що розмова записується. Барбі майже фізично відчував, як той розмірковує. Нарешті він промовив. Так і є, але ж тобі, курвалю... Завжди дістається найзапашніше лайно. Барбі розсміявся. Незмога було стриматися. На зворотному шляху, коли вони вже проїжджали повз церкву Святого Христа Спасителя, Барбі обернувся до Джулії. У світлі вогників приладової панелі його обличчя мало вигляд утомлений і серйозний. «Я вас не переконуватиму, що треба мовчати геть про все», – промовив він. «Але сподіваюсь, що про одну річ ви інформацію притримаєте». Про генератор, який нібито є, а може, його й нема в місті. Вона прибрала одну руку з керма, потягнулася позад себе і погладила по голові Гореса, пестячи, втішаючи пса для власного заспокоєння. Так. Бо якщо існує машинка, котра генерує поле, створює купол вашого полковника, значить, хтось з нею і опікується. Хтось тут. Кокс цього не казав, але я певен, він мав це на увазі. Я про це не повідомлятиму і не розсилатиму мейлів ні з якими фото. Добре. Та й у будь-якому разі вони мусять спершу з'явитися в демократі, чорт мене забирай. Джулія продовжувала гладити собаку. Водії, що керамують однією рукою, завжди нервували Барбі, але не цього вечора. На всю малу курву і шосе 119 вони були самісінькі. А ще я розумію, що іноді суспільна користь важливіша за класний газетний матеріал на відміну від Нью-Йорк Таймс. Отож, відгукнувся Барбі. А якщо ви знайдете цей генератор, мені не доведеться занадто довго ходити на закупи до Фуд Сіті. Терпіти не можу це місце. А далі дещо схвильовано. Як ви гадаєте, там буде відкрито завтра вранці? Мені здається, що так. Люди зазвичай повільно усвідомлюють нові реалії, коли старі закінчуються раптово. Гадаю, мені треба буде таки туди піти і скупитися. Промовила вона задумливо. Якщо зустрінете там Розі Твічел, передайте їй вітання. Вона, напевне, буде зі своїм вірним Енсоном Вілером. Пригадавши свої недавні поради, Розі він промовив. «М'ясо, м'ясо, м'ясо. Прошу. Якщо ви маєте в себе вдома генератор? Звісно, що маю. Я живу над редакцією. Не якісь там апартаменти, просто затишна квартира. Цей генератор подарував мені зниження податків». Гордо пояснила вона. «Тоді купуйте м'ясо. М'ясо і консервовані харчі, консерви і м'ясо». Вона задумалась. Центр міста вже був поруч. Там тепер горіло набагато менше вогнів, ніж зазвичай. Але все одно чимало. «Чи довго це триватиме?» – загадувався подумки Барбі. А тоді Джулія спитала. «А ваш полковник не запропонував ніяких підказок, яким чином шукати той генератор?» «Нічогісінько» відповів Барбі. «Шукати подібне лайно такою була колись моя робота. Йому це добре відомо». Він помовчав, а тоді сам спитав. «Як ви гадаєте, чи не завалявся десь у місті лічильник Гайкера?» «Я навіть знаю, де саме. У цокольному приміщенні міськради. Точніше, під ним. Там знаходиться старе протиатомне бомбосховище. Та ви з мене глузуєте». «Чорта з два, Шерлоку!» розреготалася вона. Я робила статтю про це три роки тому. Знімав Під Фрімен. У цоколі там велика кімната засідань і маленька кухня. А з кухні до сховища веде кілька сходинок. Доволі величеньке приміщення. Побудовано його було в п'ятдесятих, коли величезні кошти закопувалися в землю, що ледь не загнало нас до чорта в пекло. На березі, промовив Барбі. Йо, приймаю вашу ставку і підвищую її. Горе тобі, Вавилоне! Вельми депресивна місцинка. На знімках Піта нагадує фюрер-бункер перед самим кінцем. Там є щось на кшталт комори, полиці і полиці консервів та співдюжини тапчанів і деяке обладнання постачене урядом, включно з лічильником Гейгера. Їжа в бляшанках хлибонь дуже посмачнішала за 50 років. Насправді вони замінюють консерви на нові час від часу. Там навіть є маленький генератор, який придбали після 11 серпня. Продивіться міські звіти і побачите, що кожні 4 роки чи близько того виділяються кошти на придбання чогось для сховища. Колись було по 300 доларів, тепер 600. Отже, лічильник Гайгера ви вже собі знайшли. Вона скинула на нього оком. Звісно, Джеймс Рені розглядає всі речі, що знаходяться у міській раді, як свої власні. Від горища до бомбосховища, і тому він забажає знати, навіщо вам раптом знадобився лічильник. Великий Джим Ренні нічого про це не знатиме, відповів Барбі. Вона залишила це зауваження без коментарів. Хочете зі мною до редакції, подивитися виступ президента, поки я вистатиму газету. Робота, можу вас запевнити, буде швидка і брудна. Одна стаття, півдесятка фотографій для місцевого вжитку і ніякої реклами осіннього розпродажу в Барбі. Барбі зважив пропозицію. Завтра в нього багато справ і не лише куховарство, а й багато інших питань. З іншого боку, якщо він зараз повернеться до свого помешкання над аптекою, хіба він зможе заснути? Гаразд. До того ж, можливо, мені не варто було би про це об'язичуватися, але в мене неабиякий талант офіс боя. І ще я можу зварити скажені кави. Містере, вас прийнято. Вона підняла від керма праву руку і барбі ляснув її по долоні. Можна мені поставити вам ще одне запитання, абсолютно не для публікації. Звісно, сказав він. Цей фантастичний генератор, ви вірите, що знайдете його? Поки вона припарковувалася перед фасадом редакції Демократа, Барбі зважував шанси. Ні, врешті відповів він. Це було б надто легко. Вона зітхнула і кивнула, а тоді вхопила його за пальці. Як ви гадаєте, вам допоможе, якщо я молитимуся за ваш успіх? Не завадить, погодився Барбі.